Lúkasar Guðspjall, Annarkabli En það bar til um þessar mundir að búið kom frá Ágústísi Keisara að skrásetja skildi alla heimsbyðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá er Kíreníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Gali-Leu frá borginni Nazaret upp til Júteu til borgar Davís sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davís að látast grá setja sig ásamt Marju heittkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fætti hún þá svonsinn frumgetinn, vaði hann reifum og lagði hann í jötu að því að eigi var rúm fyrir þau í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu um nóttina hjarðarsinnar. Og engil drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir eruðu mjög hrættir, en engillinn sagði við þá. Verið óhrættir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum líðnum. Yfir er í dag frelsari fættur, sem er kristur drottin í borg Davíðs. Og hafi þetta til marks. Fjörmunuð finna ung barn reyfað og liggjandi í jötu og í sömu sveipan var með englinum fjöldi himnaskra hersveita sem lofuðu guð og sögðu dýrð sé guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til betlihem að sjá það sem gerst hefur og drottin hefur kunngjört okkur og þeir fóru með skyndi og fundu María og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því er þeim hafi verið sagt um barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðu stað er hyrðarnir sögðu þeim. En María geimti allt þetta í hjarta sér og hugleiti það. Og hyrðarnir sneru aftur og vexu muðu guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir hafðu heyrt og séð en allt var eins og þeim hafði verið sagt. Fegar átta dagar voru liðnir, skildi umskera hann og var hann látin heita Jésús, eins og engillin nefndi hann áður en hann var getinn í móðulífi. En er hreinsunadagar þeirra voru úti eftir lögmáli Móse, fóruðu meðan upp til Jérúsalem til að færa hann drottni, en svo er ritað í lögmáli drottins. Allt karlkins er fyrst fæðist af móðurlífi, skal helga drottni. Og til að bera fram fórn, eins og segir í lögmáli drottins, tvær turtildúfur eða tvær ungar dúfur. Þá var í Jerúsalem maður Erzímeon hét. Hann var réttlátur og guðrækin og vænti þess að guð frelsaði Ísrael. Heilagur andi var yfir honum og hafði hann vitrað honum að hann skildi ekki deyja fyrir en hann hefði séð Krist drottins. Að leiðsögn andans kom í helgidómin og er foreldræðni færðu þanga sveinin Jésu til að fara meðan eftir venju lagmálsins tók símiðan hann í fangið, lofaði guð og sagði Nú lætur þú, drottin, fjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heiti mér því að augum mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur fyrirbúið í auksinn allra líða, ljós til opinberunar heifingjum og til vegsenda líðfinnum Ísrael. Fadir hans og móðir undriðust það er sagt var um hann, en sími hún blessaði þau og sagði við Maríu móður hans Þessi sveinn er settur til falls og til viðreistnar mörgum í Ísrael. Hann verður tákn sem menn munur ísa gegn. Sjálmönd þú sverði nýst í sálu þinni. Þannig munu hugsanir margra hjartna verða augljósar. Og þar var Anna spákona Fanuelsdóttir af ætt Assers, kona Háöldruð. Hún hafði lifað sjö ár með manni sínum þegar hann dó og síðan verið ekja fram á áttatíu og fjör ára aldur. Hún ég eigi úr helgidómnum en þjónaði guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Hún kom að á sömu stundu og lofaði Guðuð og hún talaði um barnið við alla sem væntu lausnar Jérúsalem. Og er þau hefðu lokið öllu sem lögmál drottins bauð, snerðu aftur til Galílegu, til borgar sinnar Nasaret. En sveitnin óks og styrtist, fyltur visku og náð Guðs var yfir honum. Foreldrar Jésú ferðuðust árkvert til Jérúsalem á Páskahátíðinni. Þegar hann var tólf ára fóruðu upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jésu með sér. Þau voru þar út hátíðsdagana. En þegar þau sniru heimleðis var sveinninn Jésús eftir í Jerusalem og vissu fóreldra hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samferðafólkinu og fóru eina dagleið og leitiðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann ekki og sneru þá aftur til Jérúsalem og leytuðu hans. Eftir 3 daga funduðu hann í helgidóminum. Þar satan mitt á meða lærifæðrana, hlíti á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans, furðaði stórum á skilningi hans og andsvörum. Og er þau sá hann þar, bráði mjög og móður hann sagði við hann. Barn Hví gerði þú okkur þetta? Við faðiðinn höfum leitað ín harmþrunginn. Og hann sagði við þau. Hvers vegna voruð þið að mér? Vissið ekki að mér ber að vera í húsi föðumíns? En þau skildi ekki það er hann talaði við þau. Og Jésús fór heimaðum og kom til Nazaret og var þeim hlýðin. En móðir hann skemdi allt þetta í hjarta sér. Og Jesús þroskaði í stað visku og vexti og náð hjá Guði og menn.